«Ви мене врятували!» «Я?» Наталчине обличчя аж округлилося з подиву. «Як же?» «Покликали мене!» Назвали на ім'я. «І яке ж то було ім'я?» Вона стишла голос до шепоту. «Павло!» Наталка не йняла віри почутому. Він визнав ім'я Павло своїм власним. І що було далі? Я прокинувся, і запах пропав. Павло помовчав і додав. Я вас ждав, Спасибі, що прийшли. У Наталки застогоніло серце. Стояла зомліла і непорушна. Здавалося, що коли ступить крок, ноги не послухаються її, і вона впаде і налякає Павла. Треба переждати цю хвилю щасливого затерпання. Треба стямитися, бути сильною, сильнішою за Павла, бо він дивиться на неї з надією, і вона не мусить його підвести. «Ти сьогодні писав?» – перевела на інше. «Ні». Він винуват осів до столика, на поверхні якого лежав учнівський зошит і саморобна ручка для писання. «Я думав». «Думав?» Наталка знову знатямилася від сказаного Павлом. «Про що?» «Не знаю. Про все. Думав, якби ви жили у Нгнамінів, то ким би були?» «Павле!» – відпружено розсміялась Наталка. «Ти мене хочеш бачити дикункою?» «Вони не дикуни. У них порядок. У них є аспак». «І що твій аспак? Покарав шамана і дав усі лад, Виконав свій вождівський обов'язок?» Павло ствердно кивнув. «Ти помиляєшся, Павле!» – підійшла вона до столика і спинилась навпроти. «Обов'язок вождя не в тому, щоб покарати зло. Точніше не тільки в тому. Найголовніше – подбати про свого спадкоємця. А твій аспак навіть неодружний». Та в нього й нареченої нема, він розгублено мовчав. Ось бачиш, ну, тоді бери ручку і пиши. Вона підсунула ближче до нього зошит і заходила по хаті. Яке ж ми ім'я? О, я, здається, знаю. Нареченого вождя звати Анктала. Як тобі ім'я подобається? Дивне якесь. Нічого. Не дивніше, ніж твої нгнаміни. Язика зламаєш, поки вимовиш. Я вимовляю і нічого, – боронився Павло. А що те ім'я означає? Нехай по-нгнамінському це буде перший промінь сонця. Романтично, правда ж? Анктала, – проказав він і пильно глянув на Наталку. Їй здалося… Павло здогадався, що воно означає насправді. А спак і Анктала перед весіллям обов'язково мають піти на священну гору, отримати благословіння всіх предків. «У мене теж є гора», – окотре шокував Наталку Павло. «У тебе? Ти ходиш на гору? Ходжу. Як тільки присниться черемховий цвіт». «То це ти там вигадав свого спака, Може, й там? Я не знаю. І ти можеш повести мене на ту гору? Звичайно, тільки там крутий підйом і спуск. А коли був там востаннє? Ще до снігів, а зараз не знаю, чи і стежка є. А якщо перевірити? Що перевірити?» Павло, схоже, не міг утрапити слід наталченої думки. «Ну, чи є там стежка?» «Так, сніги ж!» Застопорився на тих снігах Павло. «Ти боїшся снігу?» – під'юджували його Наталка. «Хіба він вовку лісі, щоб його страхатися? Тоді і що нам заважає піти на гору?» Він стояв набичений, наче не розумів, Серйозно, вона каже, що не сміхається з його нерішучості. А врешті озвався, наче зробив їй поступку. «Якщо вам так хочеться...» «Хочеться!» – поспішила запевнити Наталка. Сніг уже добре влежався, не провалювався, іти по ньому було неважко, і вони скоро дісталися схилу, З першого пологого, а далі крутішого, грізнішого... Тут їм доводилось часто братися за руки і допомагати одне одному. Наталка вся ж тремтіла, переповнена спогадами, про те їхнє сходження на пивиху, кидала куці позирки на Павла, спостерігаючи за виразом обличчя, і не знаходячи в ньому того кого трепету.